Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 2 Pițigăiatul cu gambetă se prefăcu a nu lua în punsătura. împunsătura. Și, fraților, ziceți că ne duc la muncă nemții? S-ar putea să ne ducă chiar la ognă, să te sare. De la un timp cam lipsește sarea de pe piață și cam lipsesc o și din ochne. O, oameni ai lui Dumnezeu, așa cum v-am mărturisit, eu nu sunt în stare să muncesc. N-am muncit niciodată în viața mea, nu înțelegeți? Nu mă pricep nici măcar să țin o mătură de coadă. Și noi fi vrând cumva diplomatule ca acolo unde o să ajungem să muncim noi pentru tine? De muncit, mort, copt, va trebui să muncești. Altfel, nemții n-au să-ți nicio fărâmă de pâine. Hai să te prăpădești de foame. Eu mă gândeam să vă rog să mă cruțați de muncă, fraților, o să vă răsplătesc. Pe cuvântul meu de onoare că o să vă răsplătesc. Cum? Când? Și cu ce? Nu cum vrei să ne dăruiești gambeta? Am să vă spun glume. Am să vă fac să râdeți. Asta e mult pe niște vremuri în care oamenii râd rar sau nu mai râd deloc. Trenul se târa înainte prin noapte. Ascultam cântecul roților care era mereu și mereu același. Când s-a făcut târziu, am simțit cum mă cuprinde oboseala, cum mă împătrunde în modulare și mă dă pradăl în cezelin. Somnul, îndatărcoale și cu fiecare clipă care trecea, se apropia tot mai mult de mine. Obișnui sărab, foamea venise și o alungasem. Venise și setea. O alungasem și pe ea. O trimisem să prindă din urmă foamea. Știam de mult că în asemenea împrejurări este bine să stau culcat, să nu fac nicio mișcare, să respir numai și dacă se poate să dorm, să dorm cât mai de plin, cât mai adânc. Aici însă trebuia să dorm numai pe jumătate. Cu auzul rămas treaz la pândă. Spelbul mă întrebă în șoaptă. Parcă ziceai că ai la tine un cuțit. Da, am. Scoate-l de unde îl ții de obicei și dorm cu el în mână. Dacă... știu. Trage-te lângă peretele vagonului și culcă-te cu spatele la el. Uite, eu mă întind aici și aici o să rămân peste noapte, să știi. Ceilalți căscau le auzeam fălcile troznind, Trâncăneau, sugeau din țigări. Unii se grăbiseră să doarmă și sforăiau de parcă mâna o jigărită a turmă de porci a satului la gârlă. Nu trecu mult și îmi seama că spelbul adormise. Picotai ce picotai și dormit și eu. Curând însă începui să visez. Visul era limpede. Înțelegeam tot. Ce visam? Visam că mă scald într-o baltă stătută, căldicică și neagră și, ca în atâtea alte sute și mii de nopți, Știam că visez. Îmi spuneam, eu acum visesc că mă scald, dar de fapt dorm într-un vagon de cale ferată, într-un vagon de marfă, dorm pe paie oscate, dorm. Aud chiar uruitul roților. Aud până și pufăitul apropiat al locomotivei. Să văd ce o să visez mai departe. Apa în care mă scaldam părea fără margini. M-am întors cu fața în sus, în vis, și am făcut pluta. Trupul meu însă nu s-a mișcat din poziția în care adormisem. Nu am vrut eu să se miște. L-am stăpânit. În vis, deasupra, cerul era fumuriu. Am căutat să zăresc soarele și, oricât m-am uitat, nu l-am găsit pe nicăieri. Lumina fumuriei era totuși lumină de zi, nu de noapte. Și pe cer nu se vedea nici urmă de nor. Dacă n-aș fi știut că ceea ce văd visez, m-aș fi mirat. Dar în vis nu e bine să te miri de nimic. M-am răsucit și am început să nod din picioare și iarăși m-am uitat în toate părțile. Nu se arăta nicio zare și niciun țăr nu se vedea pe undeva. Totul în jur era pustiu, pustiu fără sfârșit și apa lișteavă în care continuam să mă bălăcesc și care mi se păra moartă. În vis uneori sunt pământuri vii și sunt pământuri moarte, sunt ape vii și sunt ape moarte. Apa în care notam era moartă. Și eu eram, pe toate întinderele acelea nesfârșite, singura vietate. Tocmai când îmi spuneam astfel, văzui cum la câțiva pași numai apa se despică dintr-o dată și din despicătură ieși la iveală o făptură ciudată și hâdă, care nu se asemuia cu nimic din ceea ce cunoșteam eu din viață sau din cărți. Urâta, păroasa și strania făptură, de cum ieși la suprafață, început să vină spre mine, înotând, dar parcă mai curând târându-se pe burtă, și cu fereală decât înotând. Atunci, ca fulgerul, îmi trecut prin minte gândul că s-ar putea ca ceea ce visez să aibă o legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate în vagon. Îmi adunai printr-un uriaș efort de voință, pe care îl simți ca pe o adâncă durere, puterile, să mă smul din vis și din somn, fără să strig și fără să mă mișc. Mă trezi într-o clipă. Deschisei ochii și, instinctiv, strânsei mâna pe mânerul de os al cuțitului, și mă pregăti să izbesc. Nu vă văzui nimic prin întunericul de păcur al vagonului. Nici nu mă așteptam de altfel să văd ceva, dar, fără ca măcar să mă ostenesc să-mi ascult auzul, simți cum acoperi de sfărăiturile celorlalți care dormeau, un trup omenesc setăra ținându-și răsuflarea către mine. Chipzui repede ce am de făcut și mă hotărâi să folosesc cuțitul petăcute și numai în cazul când omul care se va apropia Va încerca să mă pipăie, să-mi caute banii și să mi fure. Îmi stăpâni respirația și îi dădui un ritm rar și liniștit, ca și cum aș fi fost pierdut în somnul cel mai adânc. Omul venit rându-se încet și odată ajuns lângă mine se opri. Îi simți răzuflarea caldă cum îmi ajunge în obraz. Îmi strânse nările și mă și pe îndată scârba. Omului îi nea îngrozitor gura. Valuri după valuri de duhoare de carne putre de mână pădeau. Dacă nu mi-aș fi ținut firea, aș fi leșinat. inima a bătu repede, tâmplele în zvăcniră. Îmi strunii însă voința și continuai să respir ritmic, liniștit. Omul pe care nu aveam cum să-l bănui cine ar putea fi, dibui cu palmele în jur prin paie până dădu de trupul meu. Atunci își trecu degetele ușor pe lângă obrazul meu, îmi atinse bărbia, și apoi îmi pipăi gâtul. Îmi spusei: Dacă începe să strângă, îl lovesc o dată, o singură dată, cu sete între umeri. Știam, după răsufarea lui pripită, unde, unde îi moțe capul, unde este stă încordat spatele și unde e insensibil șezutul. Omul, însă, nu strânse. Căută gura cămășii și îmi deschiem nasturii, unul câte unul. După aceea, își vărâm rămâna în sânul meu, ferindu-se pe cât putea să-mi atingă pielea. Până la urmă, însă, tot trebuie să-mi o atingă, atunci când începu să mă bârcâie pe sub brâul țărănesc cu care umblam strâns încins din pricina durerilor de mijloc de care sufeream și care mă chinuiau deseori. Era un prost. Nu acolo unde te poate bârcâi orice hoțoman îmi păstram meu bănișorii câștigați para cu para cu atâta alergătură. Dar nu puteam să-l las, Oricâtă scârbă și oricâtă milă mi era de el să mă întoarcă pe față și pe dos, să mă scot o și să mă învăluie în nesfârșita duhoare care îi izvora din gură ca dintr-o peșteră neagră cu hoituri de în fund. Și apoi nu știam cât o să fiu nevoit să trăiesc în mijlocul haimanalelor în care m-aruncase întâmplarea. Într-un fel, prilejul era binevenit să le arăt tuturor că nu sunt un băiețandru pe care maica s-a l-a făcut cu degetul, ce pe care îl poate pungui, bat jocorii și lua peste picior oricine și oricând. Încordat tot ca un arc, într-a suta ori poate că într parte dintr-o clipă, ridicai mâna, care se făcuse una cu plăselele cuțitului de strâns ce-l țineam, și izbii cu sete. Cuțitul se înfipse adânc în carne multă și moale și când se opri și-mi ușor în palmă, pricepui că vârful lui ascuțit a dat de os. Îl smulse dintr-o singură zvâcnire, Mă proptii în cealaltă mână și mă ridicai gata să dau o a doua oară și altfel, dacă voi simți că hoțul trece la atac și încearcă să mă lovească. Având noroc, nu încercă. Ului de izbitura la care nu se așteptase și, în nebunii de durerea tăieturii, igniodată scurt și gemând și scrâșnind din dinți, se trase pe burtă de Andaratele. Mă pripisem când socotisem că omul în care vârâsem cuțitul s-a dat învins, că se va retrage în culcușul lui și va aștepta, gemând și încercând să-și oblojească rana zorile. Poate că durerea pe care nu era în stare să se o stăpânească îi luase mințile. Nu aveam să știu cum. Simți că nu se mai tărăște, că s-a oprit și că încearcă să se ridice în picioare. De ce m-aș fi mirat să aibă și el cuțit? O luptă pentru întuneric și pe tăcute, dacă ar fi avut loc, nu mi-ar fi fost de niciun folos. Omul pe care-l lovisem nu avea de gând să mă ierte. Îi simțeam grozava turbare din gemetele scurte pe care le scotea și care mânau cu grohăiturile unui mistreț întărâtat. Întinsei piciorul și dădui o lovitură zdravă în, în cap spelbului. Spelbul se trezi și buimac încă de som răgni. Care dai mă, Paștele și Grijania? Nu apucai să-i răspund. Îl în prea târziu pe spelb făptuise această greșeală. Foțul se și prevălise asupra mea. Simțindu-i răsuflarea deasupra capului meu, avui totuși timp să sar ca o zvârlugă în lături. Cuțitul lui, repezit, se înfipsea adânc, scrâșnind în peretele de scândură al vagonului. Pe când se străduia, înjurând tare să-l scoată, mă folosi cu iscusință de împrejurare și îl mai împunse odată ușor în coastă. la noastră, îl dezbuimăci pe spelb și mai trezi pe câțiva din cei ce sforăiau. Spelbului i venind în gând să aprinde un chibrit. Mai aprinseră și alții bețe de chibrit. În lumina puțină care se făcu, îl văzui pe diplomat frângându-se de mijloc și prăbușindu-se în paie. În mâna pe care o ținea ridicată în sus, păstra un cuțit lat și bond. Vârful frânt al cuțitului rămăsese înfipt în peretele vagonului. Mă pomeni lipit cu spatele de ușa vagonului. De pe cuțitul meu picura sânge. Mirați și nu prea, oamenii se uitau la noi cu ochi mari, încă plini de somn. Mormăiau cuvinte pe care, în uruitul trenului și în larma iscată în vagon, nu le pricepeam. Spelbul, ridicat în picioare, trăgând chibrit după chibritur la... Tăcesc mă odată! Ce s-a întâmplat? Răspunsei cu un glas pe care nu mi-l recunoșteam. Dormeam și m-am trezit pipăi de unul care îmi căuta punga să-mi o fure. M-am apărat. L-am lovit de două ori cu cuțitul. Ultima lovitură i-am dat-o în coastă ușor. Geme acum. Vedeți ce are. Oamenii se îmbulziră spre diplomat. Ce era să fac? Înșterței cuțitul de paie, îl băgai în teaca de piele moale și îl pusei la păstru, în brâu. Poate... Îmi zisei, poate că o să mai întrebuiască, dacă nu în noaptea asta, în altă noapte sau în altă zi. De multe mă scăpase până acum dragul de el. De ce-ai vrut harule să-i fur băiatului banii? Ce ai avut cu el, mă? Spelbul întreba și țipa în zadar. Diplomatul nici nu se gândea să răspundă. Lungit în paie, se ținea cu o mână de bucile șezutului și cu alta de coastă. Gemea scurt și des. Ochii, mărturisind suferințe nestăpânite, i se blegiseră. Abia scânci. Căutați niște cărpe, fraților, și oblojiți-mă, Oblogiți în fundul, dacă puteți, și cu asta, sânger ca un porc înjunghiat. Dobitocul, îi trebuiau cârpe, cârpe bune de legat rănile. Cine avea? În îmbulzeală, cuiva îi scăpase un chibrit aprins jos în paie. Focul, la început mărunt, se că cât ai bate din palme. Strigai din toate puterile. Foc! A luat foc vagonul! Foc! Flăcările crescură se prelinseră pe lângă noi și vârfurile lor începură să iasă afară pe ferestre înguste și zăbrelite, prinse să ne înăbușe fumul. Nu mai încăpea nicio îndoială că vagonul vechi, numai scânduri uscate și scorojite de soare, luase și el foc. Aveam să ardem la oaltă ca șoarecii. Se întâmplase tocmai ceea ce voise să împiedice diplomatul și tocmai din pricina lui. Pentru a doua oară, în decurs de câteva minute, numai bui măceala-i cuprinse pe toți. Țipau și urlau de parcă fiecare s-ar fi aflat în gură de șarpe. Se și aflau numai că șarpele nu era un șarpe oarecare, ci un coșcogeamite balaur de foc, care în loc să fie rece, cum sunt șerpii, era grozav de fierbinte. Mă lipi și mai mult de ușă și îmi duse mâinile în dreptul feții să-mi când se vor apropia flăcările de mine pe cât voi putea, măcar luminile ochilor. Socotica soarta mea, pe care mi-o voise mai bună decât acelor pe lângă care plecasem de la Omida, era vrednică de râs. Să pierde foc, părpălit de paie într-un vagon murdar de cale ferată, pentru că m-am încăierat cu un fost diplomat care voise să-mi fure punga în care păstram 30 de lei amărâți, Câștigați din vânzarea jurnalelor vreme de două luni. Dar e, dar e. Am venit să-mi singur de milă. Nu era însă timp pentru lacrimi. În fața primejdiei care ne păștea, dintr-o dată se trezin noi toți nesățioase și sălbatică dorința de a trăi. Flăcările cuprinseseră mai mult de jumătate de vagon. Ardeau și scândurile vagonului. Ardeau pereții, ardea acoperișul ușor boltit. Ardea și dușumeaua. Trenul alerga prin noapte și curentul iscat din cauza alergăturii lui, stârnea și întețea flăcările. Între timp, oamenii se adunaseră gem în partea din urma vagonului, unde se afla lungit pe paie diplomatul, la care acum nu se mai uita nimeni. Atunci a răgnit siteavul. Feriți-vă ochii și treceți lângă mine toți cei încălțați, să încercăm să singem focul cu picioarele călcândum. mă ca la o comandă îndelungă așteptată, oamenii tăcură și se apucară să împingă și să calce cu picioarele, încălța și desculți la oaltă, paile aprinse și scândurile care ardeau și ele. Unii împingeau și încercau să stingă focul și cu mâinile. Cu tot sfatul dat, nu ne mai feream nici mâinile, nici picioarele, nici fața. Numai ochii ni feream, bineînțeles, cât puteam să ne ferim. Larma încetă. Roțile trenului uriau, uriau. Tăcuți, crânceni, sălbatici, parcă în această cumplită încercare cu moartea, ne luptam cu flăcările și cu fumul gros, înnecăcios, care ne strângea de gât și ne sufoca. Mirosea carne pârlită, apăr ars, azdrențe arzând înfundat. Focul însă se întinsese mai ales la acoperișul care, dintr-o clipă în alta, în goana prin noaptea trenului, la o zdruncinătură mai puternică avea să se prăbușească peste noi. Dacă ușile nu ar fi fost încuiate pe din afară, le-am fi deschis și ne-am fi aruncat din trenă în fugă, întâmplă-se orice pe terasament, dar erau zăvorite și despart, nu aveam cu ce să le spargem. Ne sosire tuturor, clipele din urmă. O, Darie, ai revenit să-ți faci un loc în lume, să umbli și să vezi pământul de la un cap la altul, să bei și mai mult până la fund din marea cupa a mărăciunii, să te îmbeți apoi de frumusețea vieții și să-i guști într-un târziu chiar nespusă dulceață. Acum îi gustam fumul, fumul care mă înnăbușea. Flăcările împârlise sprâncenele și dăduse iama prin părul meu bogat zburliciu fulit. Mâinile pline de arsuri mă usturau. Picioarele de sculțe pline de arsuri mă usturau și ele. Acoperișul care atârna în partea din fața vagonului s-a prăbușit, întețind în prăbușirea lui și mai mult focul. Dar oamenii, tăcuți, încruntați, se luptau mai departe cu flăcările, cu fumul, cu geraticul. Tresărind de înfiorare și de bucurie totodată, am auzit, tocmai când nu mă mai așteptam, fluierul răgușit și speriat al locomotivei din spatele vagonului care ardea, străbătând prelung văzuhul. Un alt fluierat i răspuns din depărtare, tot atât de speriat, tot atât de prelung. Frânarii, trezis poate din picoteală, au strâns mânerele frânelor și trenul, într-o uriașă ciognire de tampoane, s-au oprit scrișnind Cu izbituri puternice de ciocane, ușile vagonului fură sparte. Îmbulzindu-ne, sărirăm afară. Întâi simți sub tălbi iarba aspră, uscată de toamnă a terasamentului, Apoi mă prăvăli în șanț. Acum că trenul se oprise, vagonul nostru ardea mai departe cu flăcări potolite. Ca să nu ne ajungă scânteile care mișunau în toate părțile ca niște steluțe roșii, ne depărtăm câțiva pași de linie. Mecanicii și frânare adunați dezlegau vagonul aprins de tren și locomotiva se pregătea să-l tragă mai departe în urmă ca să nu se întindă focul și la celelalte vagoane. Siteavul își-a dus aminte și spuse. L-am uitat pe diplomat în vagon. Arde de viu dacă nu-l scoatem. Dintr-o săritură, spelbul și siteavul se cățărară în vagonul aprins. Peste o clipă, ne l pe diplomat cât era de lung leșinat. M-am dus, l-am luat în brațe, m-am depărtat la câțiva pași de tren și l-am așezat pe iarbă. Temându-se că ne vom folosi de întuneric și vom fugi peste câmp, să ne ascundem în pădurea de porum, care se vedea la o aruncătură de băți, patru soldați nemți se dăduseră jos dintr-un vagon de cum se oprise trenul, ne înconjuraseră și ne păzeau cu puștele cumpănite în mâini, gata să tragă. O steneală zadarnică, pârliți de flăcări, plin de arsuri și copleșiți încă de emoție, niciunul din noi nu se gândea să o ia la sănătoasa. Câmpul mi se păru, sub lumina subțire și săracă a stelelor, nemărginit. Nu zării prin apropiere ferestrele luminate ale niciunei locuințe omenești. Vagonul nostru, tras mai departe de celelalte în urmă, ardea încă. Dacă ar fi avut la ei lopeți, frânarea ar fi putut să stingă focul cu pământ, dar nu aveau. Așa ceva, mărturiseau ei, nu li se mai întâmplase niciodată de când slujeau la căile ferate. Vagonul arse până nu mai rămase din el decât scheletul de fier și roțile. Locomotiva îl împinse înainte și îl legă la loc. Asupra întâmplării urma să fim anchetați mai târziu. Nemții ne pipăiră pe rând, ne confiscarea chibriturile celor ce aveam prin buzunare chibrituri și ne urcară să ne odihnim și să ne mai venim în fire până la cea mai apropiată stație în vagonul lor. Și ei dormiseră ca și noi pe maldere de paie. Acum însă ne pieriseră tuturor pofta de somn. În timp ce ne aflam, abia scăpați de primejdie în câmp și vagonul nostru ardea încă, am aflat de la frânar și motivul pentru care fusese răm în vagonul acela. Trenul cel lung, de peste 40 de vagoane, era încărcat cu oi. Pe la mijlocul trenului, câteva vagoane deschise purtau pe platformele lor mari baloturi de fân uscat și presat. Vreo două, trei vagoane transportau saci cu tărâțe. Noi trebuia, în gările în care trenul era programat să staționeze mai mult, să dăm mâncare oilor, să le adăpăm și să le curățim vagoanele de baligă cu niște mături cu cozi lungi. Și până unde o să însoțim noi acest tren? Nu știm. Trenul însă părăsește pământul nostru la Orșova. De acolo va fi preluat de către serviciul căilor ferate a o Veți însoți trenul, așa ne dăm noi cu socoteală, până la unul din fronturile germane. Oile sunt rechiziționate de nemți, sunt ale nemților. Uitai și încă căierarea cu diplomatul, în care în cuțitul, uitai și focul care mi-arsese în câteva locuri pielea, prin cenele și părul și fusese gata să mă pârjorească de viu și să mă schimbe pentru un pum de cenușă. Imaginației mele îi crescuseră dintr-o dată mare aripi. Așadar, îmi spusei, nu aveam să fim duși într-un loc de muncă forțată în țară. Călătoream. Călătoream. Aveam prilejul să mai văd o părticică din lumea întreagă. Trenul se îndrepta către apus. Aveam să străbatem întinsul Imperiu Austro-Ungar. Eu aveam să văd pusta maghiară, munții Boemii și apoi să tai în două Germania. Desigur, nu puteam să mă aleg cu mare lucru văzând gări și orașe, câmpuri și sate, râuri și munți din goana unui tren de marfă. Pentru mine însă și atâta era de ajuns la puține ani pe care îi număram. Trebuia să țiu ochii cât mai mult și cât mai larg deschiși, să văd, să văd și să înțeleg. Mă voi întoarce la București când va fi să mă întorc și dacă va fi să mă mai întorc, cu mintea mai plină. Voi fi mai bogat în cunoașterea țărilor străine și mai iscusit în viață, voi avea, cum se spune, mai multă experiență. Mă bucurai. Peste măsură de mult mă bucurai. Îmi amintii de poveștile fraților grim și sufruntea mea înviară ilustrațiile asupra cărora întârziasem cândva la omida. Căzui pe gânduri și, doamne, visând ca unătâng și închipuindu-mă trăind printre nemții din vechime cu nemții din vechime, poate... Că voi avea norocul să mă plim printr-unul din acele orașe de legendă, clădite de la începutul milenului, și pe care timpul și oamenii, perindându-se în cuprinsul lor rânduri, rânduri și rânduri, rânduri pierind, le-au păstrat întregi până în zilele noastre, cu ulițele lor înguste și întortocheate, cu casele lor scunde și viu colorate ca de păpuși. În vagonul nemților, tot atât de vechi, de dăpănaș și de păcătos ca acela care arsese, își răspândea lumina puțină și gălbuie un felinar. Nemții, după ce trenul își reluase uruitul, își aprinsese răpipele și fumau. Erau șase soldați. Șase soldați bătrâni, mustăcioși, cu berete rotunde. Ah, beretele acestea rotunde, ce nu și. De aproape un an era plină țara de ele. Al șaptelea neamț, îmbrăcat într-o haină lungă de noapte, era bărboz. Își strinsese luleaua la venirea noastră în vagon, când doi galigani din cârdul nostru îl aduseseră pe diplomat pe brațe și îl lungiseră pe paie. Bărbosul clătinase din cap și se apucase să-l examineze ca un doctor. La arsurile noastre nici nu se uitase. Vederea sângelui, care începuse să se usuce pe trupul diplomatului, îi atrăsese însă atenția. I-a scos hainele, una câte una, și l-a lăsat aproape gol. M-am dus și eu lângă bărbos și m-am uitat. De ce să nu mă uit? Doar eu făptuise-mi sprava. Tăitura din bucă era îngustă însă destul de adâncă. Cea din coastă, cum mă și-așteptam, era numai o înțepătură la suprafață. Nu m-am mirat când l-am auzit pe bărbos vorbind aproape corect românește. Mulți nemți din trupele care ne ocupau țara vorbeau românește. Vorbea românește și Rudolf Bürger de la noi din Omida. Mai vorbeau și alții care își câștigaseră, ca și acesta, pâinea pe la noi prin țară înainte de război. Dar cine te-a pe dumneata, domnule? Diplomatul mă arătă cu degetul și zise, ăsta. Pentru ce? Crezusem că doarme și am vrut să-i fur banii. Cum, dumneata ești hoț? Nu, domnule nemți. De meserie sunt nene la o casă cu fete pe calea griviței. Mai înainte am fost în diplomație consul. Sunt hoț numai uneori când nevoia mă împinge să fur. Eu îți spun că bine ți-a făcut băiatul că te-am pus cu cuțitul. Băiat sărac, de ce să-l fur dumneata? Trebuia, domnule German. Trebuia să-mi cumpăr cu banii lui tutun. Tutun? Să fur pentru tutun? Ei, domnule Neamț, ce știi dumneata?" Fur și pentru mai puțin." În sfârșit, treaba voastră, te-ați vă cât poftiți între voi. Noi, germanii, nu ne amestecăm. Dar ea, întoarce să văd cu ce pot să-ți ajut." Ești cumva doctor, domnule German?" Din păcate nu. Sunt numai sanitar-veterinar. Dar războiul m-a pus în situația să mă îngrijesc nu numai de viteci, ci și de oameni." Se întoarse în colțul lui scotocind într-o raniță și scoase din ea o sticluță și un pachet mare cu pansamente. Eram doritor să văd ce o să-i facă. La pansamentul răniților mă pricepeam și eu cât de cât. Pansasem cu sanitarul Bâja, soldați răniți în școala de la Omida, în care învățasem cândva carte, atunci când războiul se apropiase de satul nostru și chiar după ce nemții intraser în sat și plecară mai departe. Sanitarul bărbos îi șterse diplomatului rana din coastă cu un bulgăre de vată muiat în tinctură de iod, apoi deasupra îi aplică un plasture. Aici o să treacă repede. Dar dacă băiatul greșea și înfigea cuțitul ceva ceva mai adânc, n-aș mai fi avut acum pe cine pansa. Inima e la o lățime de unghie de tăitură. Buca o să se vindece ceva mai greu. Cuțitul băiatului ți-a pătruns adânc de tot în carne. Cred chiar că ți-a atins și osul. L-a atins. Am simțit când s-a oprit vârful cuțitului în os. Parcă m-a săgetat în creier, domnule neamț, și acum tot în creier mă ustură mai tare decât acolo unde mă pansez dumneata. Of. Din pricina arsurilor de care sufeream, nu mai adormirem niciunul. Noaptea trecu greu, dar trecut. În zori, ajunserăm la Pitești ne ține jos din vagonul lor și ne într-altul. De teamă însă să nu-i dăm cumva și acelui a foc pe parcurs, nu ne mai așternură cu paie. O să dormiți pe scânduri, e mai sănătos. Mai sănătos nu e, dar nici până acum n-am dormit pe moale, răspunse siteavul. Diplomatul a dormit, zise spelbul. Doarme ca pe saltea de puf. După ce se pare, trebuie să fie cam multişor de atunci. O fi uitat și el cum e o de puf, spuse Siteavul. Diplomatul auzi că se vorbește despre el. Încercă să-și ridice capul și scânci. De uitat n-am uitat, însă m-am obișnuit să dorm ca ca vagabonzii oricând și oriunde. Siteavul zise aspru. Ai prins glas, diplomatule? Am prins. Ce credeți că mă curăți? Dacă știți vreunul să cântați peste o săptămână, o să mă puteți vedea și valsând. De cântat știm noi să cântăm, dar nu valsul, boierule, mă careva.